Allah Allah Allah Allah Allah Ta'awud billahi minash shaitani r-rajim Bismillahirrahmanirrahim Shefqet kulture klenaria ju paraqat ligjërata nga profesor doktor Shefqet Krasniqi ligjërorës dhe imam në xhamin e madh në Prishtinë dall profesor në Fakultetin e Studimeve Islame gjithashtu në Prishtinë Walillahil 'izzati wal rasulih wal mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun uhibbu Allah wal Islam uhibbu Allah wal Islam uhibbu Allah wal Islam uhibbu Allah wal Islam والله والاسلام والقران والجنة احب جحافل الايمان لترفع راية السنة احب الله والاسلام والقران والجنة احب جحافل الايمان لترفع راية السنة Se gjenë jetën e të rashigojnë Ata të cilët besojnë Allahon hak Dhe ata të cilët veprojnë punë të mira ka tallahu zawjan kanishfutuar muslimane cilt o zatt kanishfutuar ata te cilet në namazën e vet kur ta bëjnë namazë janë kthefiksuar e bëjnë namazin me frikë dhe ata te cilet krij punë te kthia i largohen dhe ata te cilet japin zakatin dhe ata te cilet ruajn fresinave për postej grova te veta apo ndaj robreshave ata nuk faisohen kërto dhe ata te cilet thamanehet e, e veta ndaj allah dhe ndaj të tjerëve qojën në vend timë gjithashtë zbatojnë قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزوادهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين قد أفلح المؤمنون فللإيمان لترفع رايه السنه ان الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله ودى الامانه ونصح الامه وترك المال المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلاله وبعد فلندعو الله تبارك وتعالى Falënderojmë Allahun, krijuesin, sunduesin, diktjursin, gjodisis, vetëm Allahun na zëvxhëllë madhrojmë, vetëm atin e nshtrohemi dhe për ulemë dhe bim selavat dhe selam me pejgamberin sallallahu taala alaihi wasallam dhe me gjitha të gjithatë ato të cilët shkojnë dhe trasojnë rrugën e tyre deri ditë në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman, jemi në muajit e Haxhit, jemi në muajit të cilet Allahu i madhron, i ka dalur këta muaj nga muajt e tjerë. Yemë në mua i të haqjit e kemi kaluar mua në shaval dhe jemi në muajin Dhul Qa dhe pastaj si shpejti futemi edhe në muajin Dhul Hijja ku faktikisht edhe fillon edhe fillon procesi i Haxhllokut e asaj shtyllës të madhe të dinit të Islamit e asaj shtyllës të cilën Allahu tebaraka ve teala ka bërë pjesë për bërse të Islamit e ka bërë shtyllë të pestë të Islamit shtyllë që pa të cilën Islami është i mungët Islami është zungun dhe nuk ka mundësi të jetë plot الله عز وجل فاتنا القران ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و الله عز وجل يقبر فرض نيرز وحاجن پراتا تسیلت کان مندسی تشکوین و تا کرینات فرض ته الله تبارك وتعالى فاستاي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثت ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحدو و ينرز الله اكبر يو حاجن ف... Imanun billahi vë rasuli Imanin e Allahun dhe në pejgamberin sallallahu aleyhi vësallem Puna me dashur dhe pra me dashur të Allahu Gjithë sësi është dashuria është imanin e Allahun dhe në pejgamberin sallallahu aleyhi vësallem Pasta është pëjtë, thume madha ja rasul Allah Sëla ja rasul Allah është pastaj Thëtë el gjihadu fi se bilillah Lufta në rrugën Allahot e Allahut te bareke وتعالى dhe si tretë të shpyt, pastaj sella ja Rasulullah ka thënë hajjun me brur haji i kabul apo haji i pranum, haji cili është bërë kabul, pra për veprat më të dashura te Allahut te bareke وتعالى është haji, por haji cili pranohet te Allahu azza wajel. Pastaj Allahu azza wajel e ka bërë hajin si shkak dhe sebë për të falën ty dhe mua vëlla musliman. Gjenahat dhe mëkatet Thëtë a lehi salatë vësselam Men hagje Fe lem jërfeth Ve lem jefësuk Reja a ke jomi Ve le dethu ummu hu A i cilje krynë hagjin E krynë ashtë që shkërkohet prej itina Me regullat të plota Në mënyrë të plot Ashtë që shkërkohet prej hagjilukut Dhe nuk flet fjal të ndyta Dhe fjal që nuk i kanë hije hagjijut Këthehet të shtypije vet I pasër prej mëkatetve Ashtë që shkalin prej nan I pastër prej mikateve Pastaj, thëtë shumë asë të radjallahu anhu Thëtë një, një tabin Kemi prezentue Kur amër i ben asit I ka ardhë vdekja në smundin e vdekjes Dhe thëtë ja filloj me qajt Dhe pëtë qanë shumë Dhe i thamë se qka ke e që pëtë qanë Dhe pëtë thëtë me kujtohet Më kujtohet kër hyna në islam Kër desha të prëne islamin E thash për i gamberi të lejhi selam Ja Resul Allah Mashtri i doren Mashtri i doren të bëj për hajr Islamin të prëne islamin Dhe për i gamberi mashtri i ti doren Por une për mbledha doren ti me dhe tërheqa Dhe me thaja Amr Qka ke që për mbledh doren Dhe nuk për eshtrin, pra e shtrin Pro qka ke që për i bjen pishmani Thaja Resul Allah U rido në shtorit Thaja Amr Maa dha të shtretë tha ja rasulullah po duam me cit një kohë i tha ja amr Po qëfar kushti pëdonë me qit Tha ja Resulullah U rridën ju këpër e li Po du që mi mifalë Allahu Azze o gjel Më katët të cilat i kam bërë Sepse kam bënë shumë më katë Ky sahabin dërshëm Deri tashmë e ka liftu pejgamberin shumë E ka liftu sahabet shumë E ka liftu islamin shumë Dhe s'ka dëshëmë se është ras me më katët Ka bërë më katët shumë Po i kushtu hënë atë më katët Dhe po thëtja Resulullah Dua ta qes një kusht, njer e pastaj ta pronë islamin i tha tysh tysh pa don me cit mkash tysh pa don me cit kost tysh pa don me cit kost ja amër a nuk e din se islami ti fal gjëna që ai ke bën më herët a nuk e din se pendimi ti fshin mëkate që ai ke bër më herët a nuk e din se hijrejeti shpërngulja në rrugën e Allahut azza wa xal ti fshin gjëna që ai ke bën më herët dha nuk e din se haxhi ti fshin gjënat që ai ke bër më herët pra haqin pe i gamberi a lejhi selam, ja tseki këti sahabijut në fillim kure prane islamin dhe garantaj se haqin është prej dëtyrave, obligimeve dhe punve të cilat në i fali neve mkatet, në pastroj neve pej mkatetve, gjatë që neve Allahi, mësë shumë të kemi nevoj, pas taj vlazen, jëve të mkac, por i haqin është shkak dhe është sebep i fortë, që ti dhe onë e më fuëtën gjenet thot pejgamberi a lejhi salatu e salam, el haqjul me bruru lejse lehu gjeza unil el gjenne, haqji kabull nuk ka shpërblim tjetër vetëm se gjenetin pra gjenet e shpërblim i tina nuk mbet e tjetër gjeza dhe tjetër shpërblim për haqijun i cili është, të cili të është prënu haqjiluku vetëm se gjeneti pra shumë afer gjenetit pasta e vlazen di e gjithashtu se haqijut që haqqiju t'i pranohet doaja sa që është një haqq, rrugës duke shku, në haqq duke qëndru, dhe deri sa të kthejët një shtepi, doaja t'i ne i pranohet për veti dhe për ato që lutët. Thërë pejgamberi a lehi salatu vë selam Jukëferu li lë haqë O li menistakëferu li lë haqë I falen gjënahet haqijut Dhe ati që lutët për te haqiju Për ta për atarësye Gjithmon ka qenë traditë Dhe sënët që kërë shkëndikush haqiluk Me porësit atë Që mu lutë për ty dhe për mu Që nuk ke fatë Nuk e pas fat me shkutin haqë, por ke fat me për cilë haqijun Mullut dhe me përësit atë që mullut për ty, me raj stikfar për ty Nashtë Allahu a zëvëgjel, ja pranën do atë atina Dhe ti falë Allahu a ty më katër për hirë të ati që është atje Pas taj vlazen, haqij është delegacien, haqjit janë delegacien Janë delegacien dhe më safir të Allahu të bër e kjo të ala Thët pejgamberi aleyhi s-salatu wa s-salam El-Hujjajju Wel-Ummaru Wafdullah Indaohu e gjabihum Wa instagfruhu Ghafara lehum Hajit dhe atatësilet e bojnë umren Janë delegacione të Allah Tëbareka wa ta'ala Nëse ilusin Allahun Allahu jaf atyre Dhe nëse bin istikfar Allahu afal atyre Thët pejgamberi aleyhi s-salatu wa s-salam Se Davud aleyhi s-salam Peygamberi Zotit Gjellëshanu hu I ka thonë Allahot Azzogel O Zotit jem O Zotit jem Mali i badi ka leke dhe humzaru Këthi bejtik Qëfar shpërblimi ka në rëbë të tu Zotim nëse atë atyë të vizitojnë Në shtepin të ndë Pra të vizitojnë qabe Ta bëjnë qabe në zjarët I thëtë Allahot Azzogel Davudit Likulli zairin haqën alë lëmëzur I gjithdo I gjithdo vizitus Ka haqë dhe obligim nda i tina A i cilë vizitanate Pra se cilë ka hak ndajtina, thot, ja, David, aleje, dhajtyre, pra dhajtyre, në dajtina Thëtë ja Davud I në le huma leje E në uafjehëm fi dunja O akëpërële hum i dhe lëqituhum Dhe hak e më dajtyre Pra në deri më dajtyre Të cilët mi vizitojnë muë në haqë Të cilët ma vizitojnë shtepin time është me i falat anë dënja Dhe kur të vinë të une në heret Kur të më takojnë muë Me ja falat të jërem katët Pasta i vlazën mëslimon Haji, haji është një dherëzë të lartë është një dherëzë e jihadit për sa i përket gruas plakut dhe të doptit Aisha radiallahu anha that ya ja rasul allah ne gra të shohum jihadin se është puna më e mirë më e dashur te allah azza wajel Anë mështë shkojnë anë luftë në e ja Rasullë Allah A mështë bashkan gjitim edhe në e burave ja Rasullë Allah Thëtë pejga mërë sallallahu aleyhi wa sallem Lakin e fdalët gjihadi hajgjën me bruri a ajshe Gjihadi mi mirë për juve është hajgju, është hajgjilu ku kabull është hajgji kabulli a ajshe Pastaj, karë në hadith të buhërërës radiallahu ta'ala anhu Ku thëtë pejga mërë sallallahu ta'ala aleyhi wa sallem جهاد الكبير والضعيف والمراه الحج والامره جهاد كروس ابلاكوت دايتسموريت انفاليديت ايتدبت اش حاجي كابول پران داش ممريه شقاله نه حاجاديت لتا بن حاجين لتا كرين حاجين يوه تم فرض por edhe nafile, pastaj vëllezhan musliman, dijeni se Umra dhe Haxhi janë shkake të forta, shkaka dhe arsye që më largojnë pejrfris dhe më të rujt Allahu azza wa jalla pe kokr Allahut dhe pejrfris. Për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tabiu bain al-hajj wal-umra, fa innahuma yanfiyan al-faqra wadh-dhunub. Pasane pasane hajin hajj Omra ne Omra, pra shkon sa të mundën në Haxh dhe sa të mundën në Omra, sepse Haxhi deri në Haxh dhe Omra deri në Omre janë shkaste dhe arsye të cilat t'i largojnë ty vërfërin ovllah musliman të largojnë për vërfërisë dhe të pastrojnë prej gjënohave. E ne vallahi kemë nevojë, më pastrojnë prej gjënohave, më shumë se sa të kemë nevojë më na shtuallahu pasurinë edhe pse kërkojmë për Allahut edhe njërin edhe çetrën. Vllazën musliman Po janë disa jetë e dhëta të cilat tregojnë rëndësinë e madhe të Haxhjellukut te hajjet teksa shtyllat e Allahut te bareke u taala te cilen zota ka bër shtyllë të islamit shtyllë të pest pa te cilën nuk pranohet Islami dhe ai cili e mohon këtë shtyllë e ka mohuar krejt Islamin dhe ai cili nuk e njeh realitetin dhe rëndësinë e kësaj shtylle e ka injoruar Islamin nuk e ka njohë Islamin prandaj është farsë dhe obligim për nevet të atë rregojmë vëzerve dhe, dhe motrave musliman rëndësinë e madhe që ka ky shtyllë e Allahut te bareke u taala Aç të që shaka Ramazani, aç të që shaka Zëqati, aç të që shaka dhe Namazi. E të shofim dë është Allah të baraka wa teala në hëtbet të tjera se kushë kabli ghim dhe se së së bëhet haji në mënyrë të shkurt. Duk e luëtë Allah të baraka wa teala që të nëjë falim katët në evë dhe juve dhe të gjithë mëslimanve. Estagfirë Allah li vë lëkumë, valisairi lë mëmininë min kulli dhëmbin, festagfiruhu, inëhu huë lëgafurur rëhimë.